și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Aici este emisiunea de radio Evanghelia Lumina Vieții Întâmpinându-și cu multă bucurie și cu mult drag ascultătorii Cu ocazia lecțiunii L053 Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru În împrejurarea în care Domnul Isus a fost luat de Duhul și dus în pustie Ca să fie ispitit pentru ca să încerce pe propria lui piele, cum spunem noi în românește, tot ceea ce vom întâmpina noi pe acest pământ. Împrejurarea pe care o cercetăm este de o mare mângâiere și de o mare, un prilej de mare încurajare pentru noi, văzând cum Domnul Iisus însuși a trecut pe acolo și ne-a deschis drum și nouă înșine, ca la rândul nostru împuterniciți de Duhul Său Cel Sfânt să putem să trecem biruitori printr-o lume de păcat. Textul pe care îl vom citi astăzi va fi din Luca, de la capitolul 4, de unde vom începe citirea cu versetul 2, însoțit de câteva explicații care le campaniează. Înainte de aceasta însă, mai avem două episoade din viața Deliei care vor încheia povestirea destul de mișcătoare a întoarcerii acestei fete din viața cea mai de jos de care am putea să spunem de depravare. În împrejurarea din lecțiunea trecută, am lăsat-o pe Delia să-și ospăteze oaspeții pe care i-a chemat cu ocazia împlinirii a unui an de la întoarcere ei la Dumnezeu. Am aflat cu durere că după acea împrejurare starea sănătății ei s-a înrăutățit îngrijorător. Astăzi aflăm că într-o zi Delia a fost rugată să meargă să însoțească în localurile de desfrâu pe câteva persoane, câteva misionare care vroiau să viziteze aceste sedi ale mizerii și decăderii omenești. Ne povestește în continuare relatarea întâmplării că Delia a refuzat, spunând cu multă bunătate. Bărbații și femeile de acolo au fost altădată și mei. Știu că ființele acestea au suflete de scăpat și inimi care trebuie mișcate. Eu nu m-aș putea împăca deloc cu gândul să văd pe cineva că se duce între ei numai ca să-i privească. Acești oameni erau să ne înceta pe inima ei și în timpul suferinței sale ea le îngăduia să vină să o vadă, pentru că spunea așa. Aș vrea să scape cât mai mulți dintre ei. Și când i se îngăduia să-i primească, ea spunea adesea. Cât de bun e Dumnezeu! El știe că nu pot să merg eu la ei și de aceea mi-i trimete pe ei la mine. Cât se ostenea ea cu acest sărman vizitator, cu toate că respira cu mare greutate. Într-o după amiază, am găsit-o. Respirând foarte greu și totuși dupta cu toate puterile ca să aducă la Domnul pe doi dintre cei mai stricați. Intrând, am înțeles că a venit timpul să pună capăt acestei trude obositoare și am spus Haideți să genunchiem lângă patul de Eli și să ne rugăm. Și Dumnezeu a făcut ca inimile acestor doi oameni să se deschidă. S-au ridicat cu bucurie că păcatele le-au fost iertate prin jertfa Domnului Sus și cu dorința vie de a-i iubi și al slujii pe ascultător, ai făcut și tu ceva pentru Domnul Isus, Dar mai înainte de toate, ei dat lui viața ta? Mulți dintre foștii ei tovarăși, vorbind despre Delia, din pricina îmbrăcămintelor zdrențuite, nu îndrăzneau să vină la căminul în care locuia Delia, dar ea le trimitea rugăminți stăruitoare să vină așa cum sunt. cuvântat să fie Domnul! Când vizitatorii aceștia săraci, Coborau scara pe care urcase teamă, aveau pași mai ușori, inimile mai fericite, fața mai puțin deznădăjduită. Mulți chiar făceau cel din pas într-o viață nouă. Este adevărat că această muncă obosea pe scumpa noastră bolnavă și îi istovea cele din urmă puteri. Dar cine ar fi putut să oprească de la această lucrare văzând privirile ei rugătoare și setei arzătoare de a fi până la capăt în slujba stăpânului ei iubit? Cu toate că era de așteptat să mai trăiască, ea era totuși gata să meargă să întâlnească pe Dumnezeu. Gândindu-se totdeauna la alții, a dat în grijă a surorilor de caritate ca, dacă moare, să nu uite de tânăra fată bolnavă care zăcea în camera de alături. Să-i facă puțină supă. Două ore mai târziu, ducând mâna la cap, a spus, Ce înseamnă acest simțământ înciudat? Ce să fie aceasta?" Citind pe fața ei, supraveghetoarea a înțeles adevărul și a alergat să cheme la patul ei pe cei ce erau dragi. Nici o luptă, nici un suspin și gata. S-a dus la Domnul Isus. Ne-a vorbit până în cea din urmă clipă. Am întrebat-o dacă Domnul Isus este toată siguranța sufletului ei. În momentul acela un zâmbet încântător i-a luminat fața. A avut astfel o intrare senină și fericită la Domnul Isus. Nici pic de frică n-a neliniștit-o, ci o deplină pace și o bucurie negreită a avut până la sfârșit. Mi-a spus ea mai înainte că trupul ei este acoperit de urme de răni, dar niciodată n-aș fi crezut că sunt așa de numeroase: tăieturi, lovituri, împunsături de cuțit. Sărmana fată. Am plâns mult, văzând aceste semne ale vieții ei păcătoase. Cu o seară, înaintea mormântării, am primit vizita unui om foarte tulburat. Ne-a întrebat dacă poate să o vadă. I s-a dat voie, desigur, și, intrând în salon, a făcut un pas și a spus cu glasul pe jumătate. Da, adevărul este în această credință. Apoi, înaintând, a privit tipul dailyi pe care îl cunoștea așa de bine, în timp ce asculta câteva cântări creștinești de chemare pe care le cântau mai multe persoane credincioase. În cele din urmă a căzut în genunchi lângă trupul fără viață al deliei și a cerut lui Dumnezeu să aibă milă de sufletul său, cum a avut și de al deliei. După câteva minute s-a ridicat liniștit cu siguranța că păcatele a fost iertate prin sângele Domnului Sus și cu hotărârea de a trăi pentru el. Peste un ceas a venit cu un buchet de trandafiri, spunând că, deși e puțin lucru, totuși dorește ca acest buchet să fie pus deasupra coștiugului. Acești trandafiri au fost cumpărați cu banii cu care bietul om trebuia să-și plătească dormitorul în noaptea aceea. Ah, dacă așa este dragostea omenească, ce trebuie să fie dragostea lui Dumnezeu? Ne-am lipsit noi vreodată de vreun lucru trebuitor din dragoste pentru Domnul Isus? Iată ce lecție zdravănă dată printr-unul dintre cei mai nenorociți oameni. Prin trandafiri aduși de acel om? Domnul ne împărtășește câteva gânduri frumoase. Un trandafir a trezit sufletul Deliei din moartea păcatului ei. Un trandafir a fost viața ei cules din grădina lumii și mutată apoi în raiul lui Dumnezeu. Prin jertfa acestuia înfloreau acum alte zeci și sute de trandafiri, sufletele celor aduși la Domnul sus și mântuiți de el prin mărturisirea Deliei. Delia a fost înmormântată și o mulțime de oameni au urmat-o, Până la mormânt. Iubiti ascultători, în lecțiunea următoare vom mai afla câteva noutăți interesante cu privire la cele ce au urmat după înmormântarea aderiei. Făcă Facă Domnul ca vestea înmormântării ei să constituie pentru mulți care încă sunt în păcat și pierzare, prilejul înmormântării vieții lor, fără Dumnezeu, pentru totdeauna, și învierea la o viață nouă de copii ai lui Dumnezeu. Iar pentru noi cei care din mila Lui suntem deja copii ai Lui, vestea înmormântării de ei să fie pentru noi un prilej de a înmormânta trăirea noastră pentru noi înșine și de astăzi înainte să trăim și noi numai pentru Dumnezeu așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos spre slava Tatălui. Amin. Fie ca aceste cuvinte ale cântării să fie expresia inimii fiecărui ascultător. Doamne, la tine vin! Unii vin pentru a fi născuți din nou. Alții vin pentru a trăi așa cum n-au trăit până acum viața unui născut din nou. Iubiți ascultători, suntem în capitolul 4 de la Evanghelia după Luca. Suntem la versetul 2, din care am avut câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi... Vom completa gândurile care le-am avut puse deoparte pentru dumneavoastră și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom continua studiul cu versetele următoare. Citim așadar versetul 2 de la Luca la capitolul 4. Unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. n am mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile aflăm în zi. Iată, deci, că înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, Domnul Isus a vrut să încerce în trupul lui cerea ce avea să ne ceară nouă tuturor, și anume înfrânarea. El a vrut să ne dovedească că este cu putință să trăim o viață nouă de neprihănire adusă de El din cer. Nu poți să ceri altuia ceea ce tu. Nu poți face! Iisus a fost ispitit, deci de diavolul timp de 40 de zile. În Evanghelia după Matei, la capitolul 4 versetul 2, spune 40 de zile și 40 de nopți. Numărul 40, în credința vechilor evrei, arată timpul maturității. Maturitate în vârstă, în gândire, în lucrare, în răbdare și așa mai departe. Dumnezeu vrea să ajungem la maturitate duhovnicească și de aceea îngăduie să trecem prin ispite și încercări. Este așa de important adevărul acesta încât doresc să-l mai citesc o dată. Pentru că Dumnezeu vrea să ajungem la maturitate duhovnicească, din pricina aceasta îngăduie să trecem prin ispite și încercări. Ne spune cuvântul Domnului că a fost ispitit de diavolul 40 de zile și 40 de nopți, cum citim la Matei. Cele mai groaznice ispite sunt ispitele de noapte. Luther spune așa, satana doarme mai mult cu mine decât cu chetii a mea, era vorba de nevasta lui. Într-una din împrejurările când el a simțit prezența lui satan, aproape rămărturisește el cum că ar fi văzut-o, Ochii, a spus următorul verset din Scriptură. Totul ai pus sub picioarele lui și în momentul acela, arătarea a dispărut. Marii oameni ai lui Dumnezeu au avut ispite și încercări din partea diavolului, dar au ieșit biruitori prin Hristos, marele biruitor. Domnul Isus a fost ispitit, a fost strâmtorat din punct de vedere la untric, fără încetare timp de 40 de zile și 40 de nopți. Încordarea lăuntrică era așa de mare încât el a uitat să mănânce și să bea. Nici n-a mai ținut seama de nevoile fizice. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu Moise și cu Ilie. Acest uh, fenomen se petrece și în rândul fachirilor indieni, deci nu este ceva cu neputință. Se spune că, după șase săptămâni de post, intervine cel mai critic moment când necesitatea hranei se impune violent, întrucât trupul complet epuizat a ajuns la limita rezistenței sale. Într-o asemenea stare de totală epuizare și de slăbiciune mortală, se va fi găsit și Domnul Sus după trecerea celor 40 de zile. Cripa aceasta, acut de critică, este exploatată de diavolul pentru ultimul său atac. Și citim. După ce au trecut acele zile, a flămânzit. Din cele mai vechi timpuri, foamea a îngrozit omenirea, fiind numită de Hesiod, un poet grec din secolul VIII a lui Hristos, ca fică a morții. Iar poetul latin Virgiliu a așezat-o la porțile iadului alături de zeități blestemate. Domnul Iisus a flămânzit, dar prin voința de apostii a înfrânt toate atacurile diavolului. Sfântul Ioan Colov zice așa, Dacă un împărat vrea să cucerească o cetate, atunci mai întâi de toate taie orice posibilitate de aprovizionare cu hrană, iar cetățenii, fiind strâmbtorați de foame ca să nu piară, se supun. Același lucru se întâmplă și cu dorințele noastre trupești. Dacă omul își va petrece viața în post și în înfrânare, dorințele se istovesc în sufletul lui. Încheia Iată ce spune și spântul Ambrozie. Dacă vrei să biruiești, postește. Iată ce zice Asteric al Amasei. Postul este tovarășul sfinților și o armă de luptă împotriva dorințelor trupești și împotriva diavolului. Mântuitorul nostru nu a fost istovit de foame la întâmplare, ci el a vrut să postească și în starea aceasta a dus lupta împotriva diavolului biruindu-l. În Evanghelia după Matei, la 4 cu versetul 2, spune limpede, a postit 40 de zile și 40 de nopți. Când postești cu un scop duhovnicesc sub călăuzirea Duhului Sfânt, postul acesta este urmat de o biruință strălucită și de un rod bogat duhovnicesc. Să învățăm de la Domnul Isus și postul și celelalte lucruri care însoțesc viața cea nouă duhovnicească și vom fi biruitori în toate și în toată vremea. Iată ce ni se istorisește în legătură cu timpul acesta de post al Domnului Isus în versetul următor, versetul 3 de la Luca 4. Citesc. Diavolul a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Observăm că atunci când vorbește diavolul, totdeauna strecoare o trava în îndoielii și a neîncrederii în sufletele ascultătorilor. Când vorbește Dumnezeu, sufletul se umple de lumina credinței, a nădejii și a dragostei. Să nu vorbim diavolește, frații mei, strecurând îndoiala și neîncrederea în sufletele credincioșilor cu privire la alți credincioși sau chiar cu privire la ei înșiși. Satana s-a apropiat de Domnul Isus ca unul care se interesează de viața lui, ca un binevoitor dându-i sfaturi, așa zis, bune, așa zis, umane, prin care vrea să-l, chipurile să-l ajute să iasă din starea de slăbiciune în care se găsea în urma postului său îndelungat. Să fim, deci, foarte atenți la sfaturile bune în mele, care vin dintr-o parte sau din alta, prin care ni se cere să renunțăm la poziția sau lupta noastră, Punându-ne în față grijă față de trup de viața aceasta Alea sunt sfaturile diavolului Să nu le ascultăm Domnului Isus, care era în nevoie Fiind depuizat de foame Binevoitorul satana îi propune să facă o minune Spre a dovedi mărturia Declarația lui Dumnezeu Cum că el este fiul lui Dumnezeu Și în același timp să fie salvat din situația grea În care se afla ca om Dacă nu se va întâmpla minunea să nu crezi mărturia declarația lui Dumnezeu. Ispita deci era foarte grozavă. Satana a venit cu dacă, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acestea să se facă pâine. Dacă nu poți face pâine din pietre, i-o satana, cum ai să poți face fiei lui Avram? Forma sub care ni se prezintă versetul acesta este diferit de forma care se prezintă versetul din Matei 4. Aici găsim expresia poruncește pietrei acesteia. În Matei găsim expresia poruncește ca pietrele acestea. Deosebirea este următoarea. Singularul pietrei acestei este cu mult mai expresiv, deoarece se poate ca de aici înțelegi, se poate ca Satana să fi întins Domnului Isus o piatră, care datorită formei ei să fi semănat cu o pâine și să fi trezit în el dorința de pâine. Să avem mare grijă, frații mei, căci satana exploatează orice moment prielnic, orice loc și orice împrejurări în folosul său. Atunci când suntem singuri, când ne chinuie o nevoie sau o problemă și când ne apasă dureri, satana se înfățișează ca un salvator, oferindu-ne o cale de ieșire din situație. Cunoaștem calea lui după ieșirea ei. Dacă ieșirea este în sus, spre Dumnezeu, spre în Dumnezeire, atunci nu este calea Satanei. Dacă însă ieșirea este în jos, înspre pământ, spre o potrivire cu Duhul veacului acestuia, spre ocolirea crucii și a suferinței, asta e calea Satanei. Domnul Isus a fost ispitit de Satana să se folosească de puterile sale supranaturale în folosul său ca om. Lucrul acesta era cu totul nedrept și necuvincios. Darurile și puterile pe care ni le încredințează Dumnezeu nu ne sunt date să le folosim în scopurile noastre egoiste, ci ele ne sunt date ca mijloace pentru atingerea marelui scop dumnezeiesc la care am fost chemați. Satana ar fi vrut să-l convingă pe Domnul Isus ca acele puteri care i-au fost date lui în vederea înălțării împărăției cerurilor să le folosească în interes personal pentru a face minuni în rândul oamenilor și pentru a se salva pe el de la suferințe. Satana ar fi vrut să-l facă pe Domnul Isus să se folosească de aceste puteri ale lui ca scop în sine și nu ca mijloace de a atinge scopul. Dacă Domnul Isus ar fi făcut cum i-a propus satana, atunci ar fi desfințat de la sine putere condițiile existenței sale umane cărora el li s-a supus de bunăvoie. voie. Deci el a vrut să treacă la fel ca om prin aceste încercări pentru că el a venit ca om ca să ne dovedească și nouă că se poate trăi după modelul lui și prin puterea harului lui ca om nou pe pământul acesta vechi, ca om binecuvântat pe pământul acesta blestemat. Dacă Domnul Isus ar fi acceptat ispita lui Satan, ar fi renunțat la starea lui de smerenie, la întruparea sa și și-ar fi însușit iarăși toate drepturile suvelane ale stării lui de fiu de Dumnezeu. Adică și-ar fi însușit a tot puternicia și a tot știința sa din nou, și atunci, prin săvârșirea de fapte minunate răsănătoare, ar fi desfințat toată mizeria omenească, sărăcia materii, fără să fi fost însă păcatul care este adevăratul precinuitor al mizeriilor pământești. În felul acesta, programul chemării sale de mântuitor, eradicator al păcatului, ar fi fost zădernicit. Iată ce se ascundea. În spatele pretinselor intenții bune ale lui satan Ar fi vrut să-l scoată pe Domnul Isus din postura lui de om în care s-a coborât Cum a spus s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob Căci scoțându-l de aici n-ar mai fi putut atunci Domnul Isus să aducă împlinirea jertfei mărețe a unui om Plătind moartea în locul meu și al tău Copiai lui Dumnezeu Frații mei, oricât de drepte și de necesare ar fi unele lucruri care țin de viața noastră pământească, dacă pentru rezolvarea lor trebuie să renunțăm la ceva din împlinirea marelui nostru rost, înălțarea Domnului Iisus Hristos și a împărăției sale, să ne lipsim de aceste lucruri. Chemarea noastră cerească trebuie să fie înaintea oricărei nevoi și lucrări pământești. Înțelegem noi oare acest mare adevăr? Să știm bine un lucru. Atât cât avem noi nevoie pentru împlinirea chemării noastre, Dumnezeu ne va da din plin. Mai mult, nici nu ne trebuie și nici nu umblăm să avem. Haideți acum în continuare împreună cu Evanghelistul Luca să urmărim confruntarea aceasta dintre Domnul Isus și Satan în pustie. Până aici am observat, am discutat despre ceea ce a făcut satan. La versetul 4 începând, Domnul Isus intră în discuție și dă un răspuns satanei prin care îi aduce prima lovitură. Să ascultăm ce a spus Domnul Isus. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, fie că îți comunică ceva la care nu te-ai gândit, fie că îți răspunde la o întrebare, glasul lui Dumnezeu îți vorbește limpede în hotarele stricte ale cuvântului scris în Cartea Sfântă. De aceea ne-am și propus ca noi să ne ocupăm de Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, căci prin aceasta am frânt Domnul Iisus pe Satan, inițiatorul păcatului. Dumnezeu nu vine cu tradiția. Despre tradiție, Domnul Isus spunea că este a oamenilor. El spune datina voastră, așa scrie la Matei 15.3 și la Marcu 7.9. Ceea ce s-a scris în Cuvântul lui Dumnezeu este de ajuns pentru cunoașterea adevărului despre mântuire și de săvârșire, pentru cunoașterea Mântuitorului Isus Hristos. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este mediul în care trebuie să se miște credinciosul adevărat. Este dreptarul cu care el trebuie să măsoare totul și orice descoperire viitoare a lui Dumnezeu trebuie să-și aibă o aici. Noile fețe ale adevărului veșnic trebuie să fie continuarea celorlalte fețe ale adevărului descoperit. Litera Sfintei Scripturi este temelia pe care se zidește Duhul Adevărului. După cum matematicile superioare nu pot fi fără formulele simple de 2 ori 2 fac 4, tot așa, noile descoperire ale lui Dumnezeu nu pot fi luate drept adevăr dacă nu au la temelie cuvântul scris. Tot ceea ce nu se armonizează perfect cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, Litera și Duhul desprins din literă este de la diavolul. Nu trebuie să primim dacă vrem să fim păziți de primejdie. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cea mai înaltă autoritate de care trebuie să asculte fiul credinței înainte de orice. Să nu uităm, cuvântul scris al lui Dumnezeu poate fi interpretat și de diavolul și de Isus. Dacă suntem predați lui Dumnezeu, dacă într-adevăr suntem născuți din Dumnezeu și dacă nu urmărim decât voia lui Dumnezeu, vom vedea fără greș direcția interpretărilor. Una duce în sus cea a Domnului și una duce în jos cea a diavolului. Sfânta Scriptură are o valoare de neînchipui. Cu ea în mână biruiești pe cel rău. Și nu poți să cunoști marea valoare a Scripturii dacă nu o cercetezi zilnic, ca pe scrisoarea lui Dumnezeu adresată ție personal. Domnul Isus citează Vechiul Testament îndemnându-ne prin aceasta pe noi creștinii să-L prețuim și să învățăm necurma din el, la fel ca și din Noul Testament. Timp de o generație, biserica n-a avut altă Biblie decât Vechiul Testament. Numai ereticul Marcion vrea să rupă orice legături dintre Dumnezeu Vechiului Testament și cel al Noului Testament. Vechi scriitori bisericești, sfinții părinți s-au străduit să dovedească din plin că Dumnezeu, Dumnezeul creștinilor, este identic cu cel al evreilor și că cele două religii sunt monoteiste. Sfântul Irineu spune așa: „Hristos n-a dat vreo altă lege, ci a aprofundat legea Vechiului Testament despre dragoste.” Iubiți ascultători, dorind ca toți să învățăm mai mult această dragoste a lui Dumnezeu aprofundată de Domnul Isus Hristos în Noul Testament, prin citirea și meditarea cu rugăciune asupra ei, anunțăm încheierea programului L053 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să-și reverse binecuvântările peste noi, iar noi să ne deschidem și să le primim. Amin.